Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de după mare milata. Ta, rugăm-ne, ți-auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! că ne rugăm pentru binecinstitorii și drept slăvitorii creștini! Doamne, miluiește-ne! și mitropolitul nostru Ioasif Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că ne rugăm pentru frații noștri, preoți români și rodiaconi diaconi, monași și monahi și pentru toți frații noștri cei în<tr>Christos. Doamne miluiește Pentru milă, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, ai Vlavioșilor închinitori, ai Sfântului Lăcașului acestuia, aderuitorilor și binefăcătorilor lui. Doamne și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ți-e slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și puruream și în vecii vecilor.